Iraiaren hogeita marruntan, endaiako mendizola salan, gure bide galduak antzerkiko obra eman nendutea arratsaldeko zeretan. Honetaz, zigitze egiteko, Xabi Arambarri, mugati elkarteko kidea dugu telefonoaren bestaldean, arratsalde Xabi? Arratxalde hon. Bueno, pasade nu da berrian, lehen kulturrekin menan tolatu zenuten, benkoa inventariun obra eta aurlaratuz. Horrengoan gure bide galduak bueno, ba, zer esan dezakegu obra honen inguruan. Ba, alde batetik ba, Donostia Saria irabazi duela e, 2008 amabiko egizioan, oso talde gaztea dela bere leko egiten ari den Euskal Herrian zehar, eta gure ezak lorpen ahondia izan da baita ere ba, justu zirkuitu horretan ba, egualdean hoi hartzun handia izanik, ba, pixkat iparraldera horrelako ekimenak ekartzea. Mhm, <gülüyor> gabe, Aipaitare eh, ba zirkuitu horretan eh, bueno, endaia eh, sartzen da eta bueno, eh, bertako eh bizi lagunok aukera dut, dugu ere, eh, horrako antzerlanak euskaraz eh, bueno, ba, ikusteko eta jarraitzeko. Eh, bueno, ba, igande hontan, irogango da, ipatu dugu sarrerak eskuratzeko. E, lekuak zeintzuk izango dira? Zarrera eskuretzeko, ba, ondartzan bertan e, siri miri ostatuan izango dituzue Baita ere gero saioa ostatuan eta bertan e, maitena ostatuan uh -huh. bueno, Gurepunto gogratu... horiek izango dira salmenta lekuak, Gero jakinerazi baita ere, normalean zarrera e, sarrera e, amare euroa izango dugula eta gero langabetzuek, ikaslek eta baita 12 urtzez azpikoek, ba 5 €tan lortzea edukiko dutela. Mhm. Osongi galditzen zaiguna da, bueno, ba, endaia biritu pauso, eh, eta inguruko biziklagunak eh, animatzea. Eh, bueno, hau ikustena eh joatean bezala, bezalen daiako mendizola salan izango da. Bukatzeko Xabi, bueno, ba, bikarren eh, ekimena dugu hau izakite ikasturte berri honetan zehar bestelako bueno, ba, ekimenak horrikusia ditu zuen edo? Ba, Saiatzeko asmutan, bai, gintzat, e, asegin entzuezen ez metzela ba, bastante ba, enri bengo aimentari honekin orain e, gure bire galduak eta nahiko genuke ikasturte berrirako baitaren ba, lekutxe bat izatea gure euskarak ba, ekipen ezberdin eta ba, saiatuko gara e, zinen Euskalzinine xikat bultz da bat ematen eta balietezen saiatuko gara eman al bat edo beste antolatzen, eta beste antzarkire bat ikuste badugu aukera ere ba aurrera joongo gara. Mozongi uh -huh. Xabi. Gusteti horrekin galditzen gara esker mila gurean izatagatik.